Ввижалося, як ми з дідом паруємо Яворови Кіся. Раннього літа належало вибрати в лісі гінького молодого Явора, а наперед Іллі піти до церкви і покласти воскову свічку пророку-громовладцю, помолитися за лад на газдівстві, за спіху роботі, за вдале ремисловання». Вдома увечері язик за зубами держиш, вклонившись образам, рано лягаєш. До схід сонця піднімаєшся і, нікому не кажучи про замір, рушаєш до поміченого явора. Дорогою ні з ким не здоровкиєшся, до бесіди не пристаєш, смиренно шепчеш молитви. У лісі, перехрестившись, починаєш підрубувати явора з чотирьох боків. Рубаєш точними і негучними махами, щоб не розбудити велику хащу, приспану за ніч. Верхівка дерева має впасти на північ. На землі дерево обчищаєш, відсікаєш триметровий криш і завдаєш собі на плечі. Дорогою читаєш подячну молитву за те, що хаща впустила і випустили тебе з миром. Удома кругляк розколюєш з тоншого кінця на дві половинки. Не обтісуєш, ховаєш на бантах під стріхою в затемненому провійному місці. У вільний зимовий вечір зносиш яворину з хліва, уже суху, легку, розколюєш знову навпіл. Із цих ощепів будуть два косята. Починається тисання. Перші тріски дідо схапував і десь заникував у потаємному закутні. Інший спалював. Кося тисалося одним дихом. Готове державно дід чіпляв двома ручками за сволок у сінях, аби підсихало до весни. За зиму воно ще сідало. На святий вечір дід брав в одну руку суху отаву, Вдругу я ворове Ілієве Кося і обходив тричі хижу, приказуючи Всевишній Господи, що сотворив світ, сонце, місяць, зорі на небесах, як чоловік негоден їм ніч лихого зробити, дай так, аби і мені ніч не могли зробити, поможи моїй сім'ї, дай сили, сохрани маржини, щоб давали доста молока, і весь наш рід був ситий. На водохреща після освячення води в криниці дідо вмочував у неї кося верхнім і нижнім кінцем і примовляв, як помагає вся свята вода людям, так, аби моя кося помагала мені у всякій біді і всю нечість від мене відганяло, і тіло, і душу мою спасало. Тоді заходив з до хижі, Набивав на нього дзвінку литовку і клав у красний закут. Чекав священика, котрий, освячуючи житло, бризкав водою і на новеньку косу. І вона дочікувала літа гарячої косовиці, щоб до пізньої осени не розлучатися з газдою. А який був дідо косар горішок у траві перетинав – Служила дідов'я ота коса і замашним інструментом, і ціпком, коли дерся в полонини, і палицею, аби боронитися від звірини, а головне – правдивим оберегом. При би на уходах, коли ночували в далеких колибах, спасу не було від босоркань і повітруль як тих лише подобах не являлися вони косарям у парки під полонинні ночі, то жінчовкою, що нібито принесла перекуску, то панікою, солом'яному калапчику, то блідою дівочкою з вінком із косиць. І коли струджений за день чоловік засинав у мліока в своїй ліщиновій халабуді, всі лісові повійниці бралися мучити його тіло, теребили, гнявили, скомтали, щипали, присмактом витягували мужиську міць, а з третьою молочною росою звітрювалися в темні пущі. Мертво око за сим позирав із бездонної небесної криниці місяць, Косару ставав у передрання, як пес побитий у синцях, ломотій костей, безсилий дяки на роботу. В якийсь час занадилися дві геть молоденькі повітрулі, що вимордовували чоловіка за ніч до напівсмерти. До боженої жони, що виносила сюди їду, той ніякої хиті не мав. Почалося все після того, як у глиняній бані, де копали черленицю на вальки саман, притовкло двох сільських дівочок. Тяжкою смертю відходили бідолашні з повними ротами землі, відспівали їх і впокоїли на вершку цвинтарного груника, та видати спокою загиблі так і не знайшли». Молоді косарчуки боялися заснути, придрімували коло вогню, а старі розказували, як повітрульки в шовкових пелинах закрадалися в колибу, замикали студенними перстами їм очі, діставали заплітки з волосся і вузлували руки, і далі робили з нещасним, що хотіли. Цільське жіноцтво припросило попа запечатати злощасну глиняну баню хрестом. Цілу ніч божі люди щумальово читали там псалтир, і лише поза цим оті влесливі повітрулі дали косарям спокій. Та скільки й без них непевної нечисті носилося по сутимках диких згорів, Ті на пасті обминали мого діда, бо мав він на них добру відгану Яворову Ілієву Косу. Де б його не запосів ніч ліг, клав діду на порозі кучі сячене-пересячене древко і сам вкладався з проникливою примовкою на устах. Ніч темна, ніч тишна, Сидиш ти на коні чорному, на сідлі соколиному, замикаєш ти комори, дворці й хлівці, церкви й монастирці і цісарські престоли. Замкни всякій нечисті губи й губища, зуби й зубища, очі й очища, кіхті й кіхтища, аби вони на мене, народженого, хрещеного і молитвеного раба Божого Івана, очей не витріщали, зубів не гострили, Біду не вершили, соблазну не чинили, суєту не сіяли. І не мала смілості нічна потолоч переступити, Той поріг оберіг.